Siamo in collegamento con le compagne del 2511 Collettivo Femminista di Milano. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. loro sono in viva voce col telefono di Federica. Insomma, speriamo di riuscire a sentirci. <coughs> Abbiamo già parlato appunto da questi microfoni della campagna da una sponda all'altra. Magari facciamo un brevissimo riassunto per le distratte e. Parliamo di alcuni migranti che sono partiti dalla Tunisia verso l'Europa、eh, tra marzo, aprile maggio del 2011 e poi non hanno più dato nessuna notizia di sé alle famiglie.、Eh, non si tratta di、eh, persone disperse c o n annegate p p u t o a n in mare eh, eh, di cui si hanno notizie.、E、alcuni di questi, forse, sono s t a t e anche riconosciuti、eh, nelle immagini dei TG, quelle che fanno. Vedere gli sbarchi o le diciamo, deportazioni i i c a m o d dentro i CIE,、e, um, quindi sono stati anche riconosciuti, ma di fatto veramente sono dei fantasmi, sono、um, diciamo dispersi nel nulla. Intanto magari Federica aiutaci a, col conto, perché non, non ricordiamo più di quanti. Eh, persone sì, parliamo. Eh, noi eh, ultimamente siamo anche andate、eh, in Tunisia e、eh, lì abbiamo capito con le madri che、eh, noi stavamo parlando、eh, di 250 persone invece、sì. nel frattempo si sono aggiunte、eh, circa un altro centinaio di persone quindi、eh, parliamo di 300-350 persone. Eh, perché all'inizio、eh, sembrava che fossero quattro imbarcazioni, q u e le l le imbarcazioni di,、uh, del i d mese di marzo, a cui si sono aggiunte altre due imbarcazioni del mese di aprile e del mese di maggio, e、uh, vabbè mh, devo dire che uh, per uh, per le madri e per le famiglie non è neanche molto semplice sapere quanto,、eh, quale n t o q u a sia il numero, perché、uh, un po' mh, うん。<laughs> Le madri si vedono soprattutto tra di loro, le madri che abitano a Tunisi, nei diversi quartieri della periferia di Tunisi,、mm. e, e hanno difficili collegamenti con, con le madri e le famiglie di altre, di altre città della, della Tunisia, soprattutto del sud della Tunisia o del centro della Tunisia,、e, che, che arrivano soltanto quando loro fanno delle iniziative più, più importanti. Eh, quello che abbiamo visto stando a Tunisi、uh, due settimane fa è che、uh, le iniziative sono proprio quotidiane,、mm -hmm. eh, nel senso che、eh, c'è una forza immensa da parte di queste, di queste donne、eh, che、uh, continuano ad andare in giro con、uh, le foto dei loro figli, le fotografie dei loro figli. えー、um A davanti a tutte le istituzioni e soprattutto dav davanti al,、um, al Ministero degli Affari Sociali perché lì c'è il Segretario Generale、eh, all'immigrazione.、Mm. E e、però、um, stanno lì,、e, uh, chiedono di essere、uh, ricevute, ogni tanto vengono ricevute, ogni tanto no, ogni tanto vengono allontanate.、Uh, dopo il nostro viaggio abbiamo capito che、uh, l'ultima volta che ci sono state,、eh, sono state proprio minacciate di,、uh, di essere allontanate in malo modo dalla, dalla polizia e, e vabbè, questa è un po' la situazione della, della lotta Sì, e、ricordiamo da, poi、e、che va avanti da. da... Proprio,、no? con cui loro continuano a chiedere conto alle istituzioni tunisine e alle istituzioni italiane del, della sorte dei loro figli.、Eh、sì, è una campagna、mm. che va avanti almeno dall'ottobre 2011,、mm -hmm. insomma per cui è quasi un anno effettivamente. Noi come collettivo 2511、eh, l'abbiamo cominciata con loro per l'appunto con l'appello lanciato ad ottobre e poi con la campagna Da una sponda all'altra, Vite che contano, che è una campagna per l'appunto che、eh, si collega con le madri e con le famiglie in Tunisia e, e però è presente anche qui in Italia.、Eh, le madri però、eh, continuano, cioè, avevano già cominciato da un'altra, Da molti mesi, nel senso che、uh, io credo che le prime loro manifestazioni risalgono addirittura ad aprile o a maggio del,、uh, del 2011, cioè subito dopo essersi accorte che、eh, per l'appunto i loro figli non davano notizia di,、uh, di sé e dopo aver、um, eh, riconosciuto o. Eh, pensato di riconoscere、eh, alcuni dei loro figli nei、uh, video, nei reportage dei、uh, telegiornali italiani da Lampedusa, Manduria、eh, eccetera. Noi stando lì a Tunisi.、Ehm, Uh, abbiamo anche ricostruito un ulteriore dossier、uh, che si andrà ad aggiungere a quello già presentato dagli avvocati qui in Italia che hanno fatto una denuncia di scomparsa. e, e Con le madri ci siamo accordate su, su alcuni punti, nel senso che. Vabbè,、eh, La campagna prevedeva anche che、eh, un punto fondamentale, che era quello del, del richiedere che ci fosse lo scambio delle impronte digitali,、eh, sì. Eh, per capire se i figli erano arrivati e mh, lo ribadisco, l'abbiamo detto tantissime volte, però forse per qualcuno che non,、eh, che non ci aveva ascoltato e che non conosce bene la campagna,、eh, questa cosa del, dello scambio delle impronte digitali è qualcosa che、eh, i consolati e l'Italia o i paesi dell'Unione Europea fanno continuamente quando si tratta di espellere o di eh, deportare eh, le persone. E, um, e invece in questo caso、uh, noi abbiamo chiesto che ci fosse questo confronto per,、uh, per poter rispondere alle, alle madri e alle famiglie che chiedevano、certo. conto a queste politiche della, della vita o dell'arrivo o dell'eventuale dell non arrivo dei loro figli. c e r t a n o h e s n o impiegato tantissimo.、Uh, da quello che abbiamo capito,、um, devo dire che.、Um, È molto difficile capire qualche cosa, nel senso che、uh, le istituzioni italiane、uh, ci avevano detto che il risultato del, di questo scambio non l'avrebbero comunicato a noi perché, perché l'avrebbero comunicato allo Stato p u n i t i n o cosa che、uh, da quanto abbiamo capito è avvenuta. Eh, perché noi quando siamo a n d a t i questa settimana a Tunisi,、eh, oltre a vedere le madri nei diversi, diversi、eh, quartieri periferici eh, di, eh, di Tunisi, sono dei quartieri molto poveri di, eh, eh, di Tunisi,、eh, e、quindi, mh, non, non, è anche molto difficile, nel senso che loro non,、eh, si trovano poi nel centro di Tunisi、eh, insieme, ma non si trovano mai nei diversi quartieri insieme perché o g n u n o abita nel proprio quartiere e è per l'appunto in,、uh, in situazioni molto di povertà, di, di, uh, uh, di degrado e comunque sono anche i quartieri in cui、uh, che sono stati i quartieri più caldi durante i momenti della rivoluzione、uh, tunisina.、E, um, oltre a parlare con le masi abbiamo parlato、um, con, con le istituzioni, abbiamo cercato di parlare con le istituzioni, siamo state uh, uh, da un funzionario del Presidente della Repubblica tunisino, Marbuchi, E, um, e poi、uh, cercavamo di, essere,、uh, di avere un colloquio、uh, come 2511 e、eh, promotrici della campagna da una sponda all'altra con il segretario generale all'immigrazione che、um, ci ha dato un appuntamento ma poi alla fine ha deciso di non,、uh, di non riceverci perché all'appuntamento si erano presentate anche le madri e,、uh, e quindi、uh, alla fine ci ha fatto ricevere da un funzionario, Beh, questi due funzionari ci hanno detto due cose diverse Eh, nel senso che secondo il funzionario di,、uh, del Presidente della Repubblica、uh, lo scambio non sarebbe terminato,、uh, e invece、uh, secondo il funzionario del、uh, Segretario all'Immigrazione lo scambio è terminato e、uh, cioè lo scambio, il risultato è negativo su tutte le impronte, quindi secondo Uh, questo tipo di confronto, questi ragazzi、uh, giovani non sarebbero mai arrivati in Italia né sarebbero detenuti、uh, in questo momento in qualche luogo in Italia. Il problema è che、um, questa comunicazione non è stata data、uh, in modo ufficiale, ufficiale、e、univoco, alle、eh. famiglie,、e, uh, ma in modo molto ufficioso.、Uh, viene data quando. Eh, le famiglie sono lì davanti, le madri sono lì davanti alla, a qualche sede e uno dei funzionari decide di,、uh, di accoglierle. Però, come noi abbiamo scritto nel nostro comunicato, non sono sempre, <ride> non sono sempre tutte insieme,、eh, non sempre viene comunicato loro、mm. eh, questo, lo, la stessa cosa. A volte viene detto qualcosa, a volte viene detto qualcos'altro. h、eh, e c C'è anche un, come una paura da parte delle istituzioni tunisine di questa forza、eh, che hanno il, le madri e di questa di questa rabbia, anche giustissima rabbia,、eh, che hanno nei confronti delle, delle loro istituzioni e delle istituzioni italiane. Certamente è una rabbia che loro possono、eh, presentare e far vedere soltanto alle loro istituzioni dal momento che non possono venire qui a, a protestare come, come fanno invece a Tunisi.、Eh, e, uh, e quindi mh, alla fine noi、uh, ci siamo messi d'accordo su ulteriori rivendicazioni, come abbiamo scritto nel nostro comunicato,、uh, riteniamo che questa non verità perché、uh, le politiche e、eh, le istituzioni continuano a parlare con loro attraverso un linguaggio del, di non verità,、eh, sia dovuto al fatto che、eh, nel caso in cui le politiche、eh, dicessero una verità,、eh, le politiche di governo delle immigrazioni, di controllo delle immigrazioni, dovrebbero dire siamo noi responsabili del,、um, del fatto che voi non ritrovate i vostri figli. dell'eventuale morte dei vostri figli e comunque della dispersione、eh, dei vostri figli, dell'essere dispersi da più di un anno dei vostri figli e anche, siamo anche responsabili del vostro dolore.、Eh, dire questo significherebbe riconoscere le proprie responsabilità e riconoscere che queste politiche sono delle politiche che devono per l'appunto essere cambiate assolutamente. Eh, sono politiche di, che prevedono la dispersione, la morte e il diventare fantasma del, uh, uh, delle persone. c e r t o m e n t e Quindi, voi chiedete infatti appunto, una conferenza stampa ufficiale. No, una conferenza stampa ufficiale del, dello Stato italiano, perché、uh, le politiche migratorie sono dell'Unione Europea e, in particolare, in questo caso, nei confronti della Tunisia e dell'Italia. Eh, sì. Certo c'è la complicità della Tunisia,、eh, però chiediamo una, una conferenza stampa in cui、uh, due responsabili dei due stati uh, uh, comunichino in modo ufficiale alle famiglie il、uh, risultato di questo、mm. lavoro di scambio delle impronte. Eh, poi c'è anche un, altro, un ulteriore elemento, non、si sa, eh, cioè lo Stato tunisino non ha comunicato alle famiglie quali siano le impronte che loro hanno inviato, quindi ogni famiglia, ogni madre può ritenere che non、eh, Che, che, che l'impronta di suo figlio non sia stata mandata e che quindi、uh, il risultato、certo. negativo non riguardi suo figlio. E、sì, dal momento che lotta per、uh, riavere suo figlio e per sapere se suo figlio sia arrivato e quindi vivo e detenuto in qualche,、eh, in, in qualche eh, struttura detentiva italiana oppure non arrivato e quindi morto.、Eh, nessuna di loro può sapere con certezza che quel risultato negativo riguarda、eh, Voi il proprio figlio o la s e a vita o altre cose perché effettivamente da queste imbarcazioni Uh, sono, arrivati, sono arrivate delle telefonate molte ore dopo il, la partenza dalle coste tunisine e quindi chiediamo che la compagnia telefonica tunisiana tunisina e adesso attraverso gli avvocati cercheremo di capire anche con le compagnie telefoniche italiane、uh, Si v i a n o da fare per localizzare il luogo da cui è arrivata la telefonata, cosa che potrebbero fare anche questa in un giorno, forse due,、e、di modo da capire che cosa che c o s avvenisse a in quel momento nel mare Mediterraneo, il mare e、eh, ricordiamo è uno dei mari più sorvegliati, e poi in quel periodo c'era anche la NATO con la guerra in Libia, e quindi è un mare molto frequentato. È difficile che、um, è, è sicuramente impossibile che qualcuno dei sorveglianti che prevedono per l'appunto la morte delle persone、eh, non si sia scorto、eh, di un'imbarcazione、uh, un alla deriva o di、uh, insomma non abbia vi, visto passare、eh, questa imbarcazione Sì, certo,、eh, sì. altamente improbabile. E voi quindi, comunque, siete in contatto con anche l'altra sponda, diciamo,、e、dove continuano, quindi ce lo confermate le, le iniziative delle、ah, madri e d e familiari? n o ostinatissime、mm. e le iniziative sono quasi quotidiane. Mm. Quasi quotidiane proprio. E, e tra le altre cose noi、uh, abbiamo in programma un、uh, periodo a luglio in cui come collettivo delle 25-11 a n d i a m o Eh, lì, tutte quante a, a fare varie iniziative con, con le madri nei quartieri,、eh, spostandoci nei vari quartieri、eh, delle, della periferia di Tunisi e forse in altre città della Tunisia. Adesso dobbiamo un po' vedere come, come organizzarlo. p E r c h é poi c'è un.、Um, C'è un grandissimo paradosso, nel senso che le madri per l'appunto quotidianamente si fanno sentire,、eh, quotidianamente la stampa tunisina dà notizia di,、uh, di questa cosa,、eh, però contemporaneamente c'è come un, un grande isolamento、um, da parte delle madri、e, uh, del, uh, come movimento, nel senso che non.、Uh, Nell'attivismo、eh, tunisino, eh, anche quello rivoluzionario, quello più rivoluzionario che ha fatto le iniziative anche dopo il 14 gennaio, la c a s b a sembra essersi per ora accorto di questa situazione, dell'importanza di questa situazione, della radicalità eh, politica eh、sì. di questo movimento di madri. Eh sì, sì eh, sicuramente c'è anche a p p u n tanto o t da dire su questa fase nuova della politica tunisina che, però, almeno a livello della gestione delle frontiere, sta riproponendo esattamente lo stesso meccanismo di morte.、Appunto. Assolutamente, p p u n t o a nel senso che per l'appunto anche il, il ministro dell'Interno italiano, la, la ministra dell'Interno italiano Cancellieri, è, si è recata in Tunisia il, nel mese di marzo. E, uh, e sappiamo che、uh, stanno proponendo appunto alla p p u n t o a Tunisia uno dei soliti accordi, magari、uh, più articolato, con qualche visto in più,、uh, con qualche borsa di studio in più anche per、uh, Eh, per i tunisini,、eh, con qualche quota di più nelle,、uh, nella politica delle quote annuali,、eh, ma sono sempre politiche che, tra le altre cose, quella dei visti e quella delle, delle borse di studio riguardano un, un, una classe agiata della Tunisia,、eh, uh, mentre mh,、eh, prevedono per l'appunto che i poveri se ne s c h i a n o al、ah. loro posto sì, sì. o facciano、mm. ben altro tipo di Oppure, viaggio p p u r e facciano quei,、uh, quei viaggi che sono、uh, per l a o Appunto, viaggi in cui è prevista la loro scomparsa, la loro morte e, e, e il loro entrare nel, nel meccanismo della, della clandestinità. E certo, su cui ruota u i n t e r a Che nel caso in cui non arrivino, perché per l'appunto c'è la clandestinità della morte, così come c'è la clandestinità della vita. È certo. E tra l'altro ruota una grossa economia intorno a tutto questo. Ma certo, insomma, non abbiamo purtroppo il tempo di approfondire, però vi continuiamo a seguire. Noi insomma anche da questi microfoni e mh, ci aggiorniamo a presto. Ricordiamo il vostro magari blog che è le 2511.noblogs.org. Trovate moltissimo materiale. E, e allora noi ci sentiamo presto. Va bene, grazie, Davide. Grazie, grazie, grazie a te.、Ciao. A presto. Ciao. ciao, ciao. ciao.